Od jutra do novega jutra v družbi s Primorskim valom. Pisani svet. Radijska oddaja, brez vonja, barve in okusa. Oddaja o življenju zgodbi no tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo. Vsak četrti ponedeljek v temletu, obenej 20. na poluživo na frekvencah Primorskega vala. Mir dita. V nočnišni, <laughs> v pisani svet bo zrkljanski pek Fatov, resnici, prebral odlomek iz albanskega prevoda romana Pisani svet Franceta Belka. Spotoma bomo razložili, zakaj smo oddajo poimenovali po tem romanu. Sledi intervju z Bertom Peterneljem, avtorjem radijske pravlice o fantu, ki je rad zahajal v bar pri Gabrielu. Oddajo pa bomo zaključili s pogovorom. Pogovorom o prisvajanju in umeščanju umetniških del v nove kontekste. Govora bo o fotografiji prepovedovalca ljudstva Kung San, ki smo si jo izposodili zapisani svet, o dajo brez brezvonja, barve in okusa. Odajo pripravljamo Smolba Dangers in Teja Hvala, da je svet pisan, verjamejo tudi občina Cerkno, Primorski val, Cmak in Gaja Cerkno. O Pri pripovedovanjem zgodbo pobujamo pozabljene vezi med dejstvi in domišljijo, med objektivno in subjektivno resnico, izpostavljamo obrobne zgodbe, za katere v uradni interpretaciji zgodovine praviloma ni prostora. Pričemer prednost dajemo pripovedovalcem iz crkljanske in iz njene širše okolice. Predvajamo glasbo manj znanih izvajalcev in izvajalk kanta autork, ljudskih pevcev, zvočne poezije, bluza, hip-hopa in drugih zgovornih zvrsti. vrsti. V odaji pisani svet opazujemo in prikazujemo, kako iz življenja nastajajo zgodbe. Mediji imajo pri tem odločilno vlogo. V njih se življenje izoblikuje v zgodbe, vendar pri, na primer, ustnem izročilu drugače kot pri izgodovinjenju stiskano besedo fotografskim ali zvočnim posnetkom. Vstno izročilo je drugačno v tem, da se ga ne da ne podržaviti, ne privatizirati. Njegove zgodbe so last vseh, vsi jih lahko oblikujejo in so zato v glas vseh. Medtem, ko je radio centralni, centralizirani, enosmerni medij, kjer avtori kolažiramo fragmente iztrgane iz različnih kontekstov v lastne zgodbe. Tako smo si za naslovo daje prisvojili besede Franceta Belka, In tako smo fotografijo, s katero vizualno predstavljamo vodajo, prevzeli iz nekega drugega konteksta. Naslov odaje smo si izposodili in tudi pozdrav pravzaprav je bil v albanščini z razlogom, zato ker smo si naslov Pisani svet izposodili iz knjige Franceta Belka, zato ker smo naleteli na albanski prevod te knjige. Um, albanski prevod sta najedla uh, uh, Small but Dangerous, Uh, in uh, me v bistvu zanima kje sta ga najedla, pa zakaj se ima ravno albanski prevod tako preku v glede na to da ne zna talbansko kokrejem ja v bistvu čisto naključi letos na dopustu v, na Kosovo v Prizreno sva na Kavo pa je bila med vsemi ost, med vsemi ostalimi knjigami pač tudi ta knjiga Franceta Belka pa, Ja, zanimivo nam je bilo uh, besede slovenskega pesatelja v jeziku, ki ga ne poznaš in rata slovenske besede, zame, abstraktne, mhm. Pa Zanimivo se nam je tudi to, da so kosovski albanci se v bivši državi učilo slovenski literaturi, med tem, ko mi nismo spoznali nič tega, nič njihovega. Ja, to piše na naslovnici, čeprav vem, da je bilo to šolsko čtivo. Ja, to je bilo šolsko čtivo, ja, ta knjiga. No, a, sve, da smo se želeli slišati, kako zni France Belk v albanščini, ker smo ga navajeni v enem drugem jeziku. In a, edini človek, na katerega smo se spomnili, da znal albansko v crknem, je pek in prodajalec v pekarni tam nasprote Gabriela, Fato Kresniči, in on nam je ustrejil in nam je prebral prve vrstice iz romana Pisani svet, pa bomo zdaj poslušali, kako se sliši ta roman v albanščini, vmes pa pa sli boste slišali tudi en tak a, hitri prevod v slovenščino. Autor France Bell, Bota El Arme. Pisani svet. je nje djali vogl, če ta tani vesh edhe pantalona, por akoma nuk ško škol. Deček, hlačice. Me gjitha, im. Sandoj piks, por qata ma Por ta pjusës, sve sve sve teček pravi potek njenec prašajte ka koli ko je star im pokazovan po pet përsto por do të vi dime, nveja, do t'i filoj për sri dhe atëher do t'ju tregoj pa tjetër gjasht gishta kët do të mund edhe t'ju thoshte sepse di njësoj edhe për te gjith djecit Joti dhe e jeme in hlasim se si špetoji do to rite, ač se tamo ti vloz ljopit, le, ne ja, vidim. Ja, tamo je početkano, da. Le težkojno škol, je tako. Oče in mati mu pravita, da bo ko malo še tako velik, da bo krave pasel in hodil v šolo. Tega se plaže ne boji, saj bi bil rad še velik. Blažev si, jako frikin, ki so ajdot, da še on teče ta nimi, ta iš ima, pojoči ti kolos, l<|notimestamp|><|nodiarize|> Ljubko je težko na ško. Do te donjeta, iš me ima, sen donjen barij osemdzemes. Teček, hlačice, rad bi bil večji kot kak pastir ali A je dostavno. Dosti, dostavno. Takole zveni uh, Francebek v uh, srca se zahvaljujemo Peku Fatu Kresničejo, da nam je prebral to odlomek iz romana Franceta Belka. Poslušate Pisani svet, zdaj le pa sledijo laibah iz komadom Eurovision. in the ball. Svet. Radijska oporaba, brez zvonja, barve in okusa. Oddaja oživljenju zgodbi o no tistem, kar vznikne med izkušnjami in besedo. Vsak četrti ponedeljek v tem letu ob 21. na Pavluži na frekvencah primorskega vala. Um, to se prav poslušate pisani svet, um, poslušate smo zdaj nekaj lih kar Leibiha. Zdaj pa gremo na intervju um, z Bertom Peterneljem, um, ki je hkrati v bistvu tudi avtor, avtor pravljice o fantu, ki je rad zahajal v bar Gabriel, posneve je že pred let nazaj, um, ampak um, med intervjujem pač bomo tudi predvajali neke poezije njegove, um, tako kot podlago, ampak to je to, poslušimo intervju. Spravljica v fantu, ki je zahajal lokal Fezicirkna, ki so mu rekli pre Gabrielu. Kaj je kisem človek? Kaj je kisem človek? Nemo ena človeka, ne? Kjela pa tam? Kako bi se predstavil, Berto? Hm. Ja už nemajš, Ja, desnečesno navodno človek, desnečes preprost, skromno. Zdaj, ko sem pač bitul krada v šihjatični bolnici, sem je dal penziju, sa rekli, nečo odlačiti. To, da vam zaez, obleko, To ja, je toplo po zemi, s tem sem čisto zadovoljen, eno sem s sabo in sem to, kar sem. Uh, <laughs> A ste to dometnik? Ja, malo že. Ja. Če prav razumem, mladčeš ja. srta, ne? Kaj pišeš, <coughs> fotkaš. fotka ki napišem, pa nim takih. Glibokih spisa, zato, ker to je že vse napisano, Že Simo Grigorčiš napisal v leboke pesme. Tako da so me vsi že predmarno prihiteli, da jaz v bistvu več kaj napisal. Ej, ti ko popela, pridolno? dol, no. Sem kam pelil. Z kot ti. Aaa, ti sem pojiš, ja. Sam površ. Živim pa v bistvu zelo in nalično življenje. Vse dani je eno, eno nisto. Pomagam v baru v pralbincu. našam smetine, sem jim kaso, grem po limone, po cigarete, podrobiš in tako stvari. Za kafe, za kakšno coca in za kakšno limonado. Tak. Ja, jaz sem prodo mačino, oče bi za križa, mama za senice, njena oče bi za kojce. Njena mat je za senice, oče je to v starši, ne... Mama je jela tam, se reče, na Nemce, pri močniku oče. Od očeta je bil, se je rekla, pri črovu za križom. In tam za hojce so me naredili. Mama je rekla, je prvi sratel. <laughs> ja. Ja, in pa sta pršla v nesobce tukaj mešno me živeti z mama. In potem ste dali 92 plač za hišo, ki ste je kupila od je tebi duhovni, tukaj v Cjernem. A pa si ti vedno v crnem. Ja, kar sem bil v Ljubljani štiri leta v srednji šoli strojno tehnična šola za this song, she and me, okay? Then I went to tito army, and I was to there, and that time I was in the army, and I I In to tudi kriščanska religija, ki je povedala, da nas moj križ, je moj križ je jar, in vzameš, nasa, ti je zelo, Ta raven. In ga sem tam sedaj meditiral, da ga lahko knjigi, in tako sem tam rojk, in rojk, Sem rojk, in rojk, in rojk, in rojk, in Joga znaveno svebezni, zdaj lih nekaj, kjer je prevedil slovenščino, odšla je pačeško s cenzuro takratno. In jaz sem prvo bral knjigo o sreči, to je napisano Marcela Vsler. In tisto je v bistvu v buvotu, to jogo. A to si se des, že v srednji šoli zanimala? Ja, za, tam v srednji šoli, v knjižnici, sem vzelo dve knjigi in me je zelo všeč bilo In jaz sem se kar v pravjakih, ko sem se mišlil, tam v delnici bo hrana, ukazovali bojo drugi, jaz pa svoje glavo, kar mi pač, kar pač hočem. No, in pol e, mi je pa zrušilo, ja, tako, da sem pol e, nekaj leta okrog, e, potem so videli telesno vse vredil pro mene poškodbe sem me pelal v in ta psihiatra je brez tablet sestavl. Se se zdaj spolnim, to bi se mi dala poli, dal, nekaj vprašanj, In dveh vprašanja se še spolnim. Mi vprašal, če krvovim iz zadnice in če, če mi kaj pomenijo barve. In potisnil vprašal, neko sem jaz sprašal, če jih vse bi mi čisto vredil in sem lahko odstužal vjaš, ker je v koncu. Ti, zdaj sem se spolnil. Tlej notri je nov lokal, per Gabrielo. Kaj vnotru, bo koncert. ti dobro poješ. Ješ šekar in toliko. Kaj vnotru, ne? Dejo tudi vrata. Sigurno ne dobro musko vnotru, eh? Ke Kaj bi rekla? Napal si pašno Ja, pa po vojašni sem prišel prvo v crno, sem imel še skrajšeno, da je vojaško dobo. In potem sem šel na faks tam, sem hodil šest mesecev na predavne, potem pa sem padil matematiko, faksica ni bil težak sem, sem pol da mogu ponavljati. Sem pač prenehal hoditi na predavne in snuvidjo sem pač se rekel, da zdaj bom tukaj še šest mesecev. Štipendija. je bla dobra Tudi stavimo režimo in lokator so lekaru red do stipende to se sparna se na 6 približno malčer stojil dom 200 za kran ostalo podatkov sta druge storice super stipende je takoj sodel davca del jolly down the Oj! Kako no, živno... je ravno takrat, ko je padlo ta kostan stavenjski in blino, a tem letal Donaldamorkov. Integracija lad, tam vožni dolin v, v blokku šter disko študent. Tam se je prerejal takee alternativne koncerte. In takrat so oni imeli take črne vreče, napolne neesna, ne s čema smetmija, ne čem. Ampak te vreče so predstavljale vene mrtve, ki so, so takrat padli dol. Takrat so prvi koncertem se oni imeli v svoji karieri. Takrat sem bil pa sem mi pa še uvideli na Laibah eh, in v, na humu v Vrdih. Na Humu so en album, ko so li namazani za srebrno barvo pa obrazo in so nadrej v Liši koncert. Sem še da se mi spustil sam mene. Sem šel do enega Dejana in sem že poznal, ko se piše. Knes, Knes ja se piše on točno. Ne pisalo, pozvodim, takrat ne še, kot je nekrat ne še, kot so neka srednja pojca, kot Te kot sem izdal kot vrnil po pesmi, pojdi po tem, kot so leopesnice, kot so leopesnice, kot so leopesnice, kot so leopesnice, kot po ulicah, men se je kot so leopesnice, kot so leopesnice, kot so do, do kot bara in tam sem Prosto, za papir smel zapisati, da če ne se ne bi ohranil, nam bi šlo zabo, ko je bi na to. Hm. da da Tudi radijsko igro naredil, ki je ja. na to državno želejo, na crklansko, ja, barsko. Ja, to je pravljico fanto, ki je zahavljalo kaj prej abrilo. je muska z mojih ploč, pa posneto na mešalko, pa nagramofon, pa na kaseto, na kaseto prvo, zmiksano na kaseto z mešalko e, in tako sem povedil to posneto Torej, to si neposredno posrednjal? Si snemal nešo... na, na, na, na kasetu se to snemal. Super. Hermofonske plošče moje, pa kako spravil, se skrbim, kako skrbim pasal, se skrbim no. to. Je to autobiografska? Ja, je malo, ja. Skorje, ja. Ja, ja, ja. Ni Monolog je v bistvu, glasbena pravnica z Boboresom imam tudi glavniček kako bi se narelo. film, pil botelji potem, potem predlog no, ampak meni lihto to ko ko pri tej pravnici ki match ne vidimo a ne slišmo ja bolj si, moramo... ja, si vsak posloje nekaj naravno slika v glavi ja kot zelja, kot film Nazal Kje para. To je on, to je on ki se seka. takrat bova eno. Kakši ne bi pa vodil, ki si imel udaro v na radice? Ja, takrat so li taki časi, da nisem smel kaj proroči govorit, samo upravljeno ker mogoče jaz bi lahko sam, pol bi lahko no, nekaj, kaj bi bilo. Le. Nisem tudi maral kaj pravič kratizirali, če skupvedel, sem vse, za se gre, sem, sem pač naredil, tako da se panko pripovedali, če tisto, kar so me zapovedali v soji pesmi. Vrtel so vse komade, kar sem rekel, da ne zavrtejo. Eni so me rekli, da je ta plošča nekaj časa čelo pripovedena, Here. Državni ljubimci. Jaz se tega ne spomnim, kar smo jim se jo lahko kupili na začetku, zdi če je kasneje, je pripovedena. So pa vzeli naše kritike, pol kasneje resno, ja, in so pol sistem slovenili demokracijo in kapitalizm. Sicer nam je malo žal, ker je, takrat se li boljši cadi, kot se zdaj na mesnici, se je boljše živel. Zdaj je veliko revnih ljudi, veliko z majhnimi penzijami. Dohod, ki so znižani in da minimum tolj, da, da je kapitalist. Življenje brez sajn, življenje brez sajn, življenje A so takrat, ko stejo dajo delo o panku v crkvima, ne? A so blika, ki pank si tukaj, ali s Ja, med prvi sem bil jaz tukaj, ko sem takrat lahko v Ljubljano v šoli, na strani šole. V bistvu sem bolj skoraj dimil no? in takrat je bilo malo čudno jesti. lahko povedem, tudi to zgodbo. Enkrat to je do pred koncem srednje šole, smo se popravili za maturalski ples. Jaz sem se dva dni pred koncem šole sem imel že nekaj za narisati, nekaj risa gor sobi. Pol prijem dol, mama, če sem kaj živčin. Jaz sem bil tih, pa rekla boši na povrin. Jaz pa pojem, tisto, ko je dala sem, no, pol potisnil se, pa jaz grem, striž soseda in to je bilo Nivan obit, Džani, odvrančinceva Marije, soseda moja, ampak malo nevzgaja, ne za. On me ustriže tako lepo, zateranski za, no, ples, pa, pa prav njega, mame že pokojno, no, pa on tudi. Pa prav, a boš dva deci vina zdaj, a ne, ko bo trans klesa, ne, jaz pa nič da se ne smena, a povrjen vino, pi, popijem jaz to vino zdaj, pa jaz prijel domov, sem se pogledal v gledalo, kako zgledam, ko me je ostrival, mi je, je zdaj lepo ostrival, pa, pa ne vem, kaj me je bilo in čas si gledal, pa že malo začelo učinkovalce skup vino, pa porin in potem sem začel, lih malo se nekako se popravil, lih malo to frizuro, in dokler se nič nekaj rake za ostrival, Za tisti čas je čudno, ker tudi v Ljubljani nisem na vsega videl za rakezo. Eden se je razpobaral oranžno, to bil branem bitenc, ki je že pokojni, tudi, bolj otrok socializma, pevec. Me je tudi prišel na poljans na svipon. No in tako da sem potem mogel jaz zaradi te frizure prestaviti Maturo, smo šli s Fičko tam, v Ljubljani, kako se takrat v sredni šoli hodil, kako se nepsihologi ne. Mi je napisala diagnoza z izofrenija, paranoides. To mi je ona prvo napisala. Pomembno se je malo zmotila, ker jaz nisem neči paranovični takrat. Nisem ne bi nej baranovični. To se označil psihijatri kot ekstaz smrti in. Uh -huh. Jo pač to napisala in jaz sem pač šel na Polanski nasip, tam so me pa začeli dajeti moriteni, haldovoli in te zdravilem. Me tako močno, močno uleklo zahoditi, da nisem mogo biti nič na miru, Jaz sem hodil vse dneve, in dva meseca, tam po Polanski nasipu, gore in dol, sem in te. Z očer, ko sem treba bilo spati, se po posli, hodil gore in dol, tako hudo je bilo. In potem je počasi, se je prej sprazna glava, jaz sem imel prazna glava, jaz sem imel pokno glavnih misljev, se je nabral v glavi. A s takrat očel spisati? Ne, ne, ne, takrat tudi to, ne, to, zase, pala, tukaj očet, ne, ne, ne, ne. napisala nek papir, da sem so mi iz starši na šolo, sem jih zaključil ocene in sem jih predstavil maturo na esen, brez da bi kaj dopravljal. A Koli... kaj je to zato, da so ti lasi je nazaj z rasi? Ja, da so imeli malo dalši lasi, kot takrat je so sami drugo lasi, takrat se da... Čas hipjev, takrat so, še hippij, so se završilo. zaključili obdobje hipjev, so še vsi nasil dolge lasa. Aha, se pravi, če bi bil dolge na sebi bilo v redu? Ja, če bi no dokel, atrio, cancel, <laughs> bil dolge, ne bi nekaj nič nekaj. Samo pol mi je oče šela kje za ostri, tako da sem mi na balino ostrižen. Uh posto na eno kapu nosil, tako da sem bilo spolščani, štrlajzni, tudi na Polanskem nasipu, tako tam med počitnicami so pač šel malo tega sem pa pravko malo šel tam, sem nekaj tukaj s nekaj kaj početi. Ja. <laughs> Pomagali, ni nekaj, da vse ojske rešil. Pre mlad sem bil vzaj tako, ja, kom želal 18 let sem šest milet ne začel osnovno šolo. Tako. Kaj pa je Poljanskem vsepol? Tam je bil za mentalno zdrave. Aha. neneks. Voli kraj, pravijo, da umetnik mora biti malo mora, Ja e, pa, ja pa me zanima, kaj ti misliš, to povezano mednorodstja pa je ja, vse ja, ja, ja. lahko ustvaran. Lahko, kaj, te, lahko vborni, se ustvaral. Toma je tudi bolj subjekatni se moje prošoje glasilo, in se piše pesmi, članke E, Slog je zelo e, kulturna bolnica, za kulturo zelo skrbijo. So tudi razno razne, razne prireditve, terapija delavna, kaj delaš, ki ženske kleklajo, moški, ki še ne delajo iz glinja ali ki še ne rešejo ali pišejo, ne zmeraj kaj se najda. To v videri, Ja, v videri, ja, psihjatična bolnišnica. No, ampak, kaj praviš, da imaš zaradi tablet prazno glavo? Kaj ja, pol, skraznine. ja, se večina... No. Uh, no, se so še z napisali v um, komat smisel življenja ležani na plaži z možgani na of in čeval na straži To je res, najbolj srečni človek če ima prazno glavo, da se me čim v glavi kako se mu nekaj dogaja ali vlatski psi, ko so tudi um, komate, boj za prazno glavo no, Ko ne bo nobenega človeka tle na zemlji več nobenega Če samo poščas, sam pesek, sam pesek, ki bo praskel, ki bo praskel. Če tebi recimo te prime, da bi pisal rola v musko, ali pa se na ozon izražal v z drugo, mi vstek spustovamo z umetnost, kaj to mač v hlava, ali kar je v bistvu prazna glava, zato da bi plakal, zato da lahko nekaj če Človek ima povih na glavu več problemov, ima sam s sabo. Mislim, menj, ko imaš v glavi, bil si mern, bil si v harmoniji, bil ja, si... Ja, pa pomeni tako za ustvarjanje? Za ustvarjanje ne, pa moraš, za navdih. Mislim, vsak navdih, vsaka, vsaka fantazija, vsaka predstava je že v bistvu endevno rostja. Duhovi se bodo spajali da miselnem divaju. Vsi duhovi se bodo spajali in norka smerali, podorka zmerali in bo neskončno lepo, neskončno lepo, neskončni feeling ki bodo. In sem dal in dobro predlog za neko konstrukcijo, ne grelne patrona,, Sem rekel, da bi uskoristil še elektromagnetna vlovarnja, ki se da tudi gre z elektromagnetnim elektromagnetni poljem. Koliko je talijo litino, zdaj v glivarni. Sem rekel, če bi vgrelno patrono, ko je špirala navita, če bi dal še feritu v sredino, In ta, ko je bil samostojen razvijalec dol v fabriki, v inženjer, je so te kliče. Jaz prijem gori, ona mela lih na mizi kalender, kako se dela z inovatoris, ni ne pa nekaj na zakaj za kaj se zgrejo, za kaj me kličejo, za kaj, kaj čejo od mene, jaz sem pa želil predlog. Potem je ona rekla, bi mal malo dol doktoru Straussu, ki bi takrat doktor, Pro, pros, to ni prav, da umenjam imena, ne, sem tako je bilo. Sej sem se možda kasneje opravičil za to in pol prije mi je zdolj. Mislim, da oni o ne doležje komunicirali, da me on poslal v golnico. Sem ga pa kar prašal, sem rekel, a vi zvajate genocid, jste fašist. On pa ni čistih stih obil in sem napisan na potnico, ne sem mogel iti. In gori pa, sicer mi je kar malo dogajalo v glavi takrat in... Gori pa doktor Zupančičeva rekla, Pošluš, Berto, če bi jaz imel Einstein v rokah, ne bi koli nekaj pogruntal, šele pa jaz nekaj pomislil, pa sem se sprostil, pa nekaj dogaja mi v glavi. Rekl pa sam to, da bi jaz še časovni stroj pogruntal sam, to ni možno, za ker čas v bistvu ne obstaja. Čas je predstavo naše glave, zato ker imamo spomin in se nam zdi, da čas teče, v bistvu pa čas ne teče, vse ostaja samo tukaj in zdaj. Berta kuk je ura zdaj? <laughs> ura je pa ura, je pa ena komirna, ki drost je. To je pa... U ponaša kroženje zemljama. Jih, And In so fuk pizda, talaj. So fuk pizda. Tukaj je podcrtno. Zelo radno je zelo fajs kraje, ni nobenega kriminala, ne policije, so že dolgo časa kar so. kar so šli, z, ne rabimo, ne rabimo, ker res so, so sami fajs ljudje tukaj na je so, so ljudje, tukaj, nekaj, v redu kraj. Ni nobenega kriminala, štepijo se tako redko. Moja kri se bo pretakala. To je, kar je of the future, to of no, the future. Zdaj, ko vam zvolim, pa še eno pesmo se, nekaj zvej, izo, se da nekaj vrste dopolnestra. Zdaj, vizion, zvolim, da se poslušajo ljudi. Tam se recite na velik turn, pred katerim vsak kristijan je pa kurn, vsak prmika zvon za majes. Stara babah mašo tkaje. Tam aspoč z velikim besedam beseduje, pa vsel po nas v mali napeluje. Kaj pa maši ne se uparav z narapot nanc. Ja pa še reklamo na in vse v sobotu desedo, vrtim, vrtim musko v, cma, v klubu Cmak, Nekaj novš je takega. Ja. Um, čas je relativen. <laughs> ja, tudi jaz sem čas ne obstaja. Čas in smrt ni tega ni. Kako boš pa kaj je rolo? Sam ne vidim. si kaj rolo na soboto 10. od Smrti, kaj si rolo? Ajajo, <laughs> <A> <laughs> da to še lepo je, da <laughs> božiš. No heroes of thevre No hers more... Smo, poslušali smo intervju z Bertom Peterneljem se pravi, našim herojem, ki rad zahajajo v bar pri Gabrielu. Hvala, Berto. Hvala. Če vedno poslušate oddaja Pisani svet in da ta oddaja ne bole naša in vaša zgodba, temeč tudi zgodba tistih, od katerih smo si sposodili material za njo, vam bomo v nadaljevanju predstavili fotografijo, ki smo jo uporabili za promocijo oddaje. Gre za črno-belo fotografijo Nata Farbmana iz leta 1947 z naslovom pripovedovalec ljudstva Kung san prikazuje manšo skupino tako imenovanih bušmanov, pripadnikov ljudstva kung med pripovedovanjem zgodb. Moški, ženski in otroci se tesno eden zraven drugega stiskajo v format slike in z, očmi, z očitnim zanimanjem spremljajo pripovedovalce. <clears throat> On je edini, ki ga vidimo od spredaj, kako živo gestikulira zgodbo. Fotografija jih prikazuje zviška. Mateja, Nam bo v naslednjem prispevku predstavila ljudstvo, katerega imena ne znamo odgovoriti, po telefonu. Ljudstvo Kong živi v puščavi Kalahari, na območju Nanibje, Botsvane, Angole in Južnoafriške republike, imajo svoj jezik, katerega posebnost je nekakšno klikanje in to, da glasove tvorijo tako z izdihavanjem, kot vzdihavanjem zraka. Ne vega vrča. Uri di toga vrč. Uri kankaj Iče en hudab, ko je da kot hra reje. en hudab Antropologi pričajo, da so kunge s kulturo, ki jo je oblikoval izrazito skupnostni način življenja, v izjemno težkih pogojih uspeli bivati z redkimi resnimi medčloveškimi konflikti. Ba je so poznali ritual, ki naj bi preprečeval tekmovalnost med lovci. Ko je lovec ujel plen, ga je pustil v grmovju in odšel nazaj v vas praznih rok, da ni ulovil nič. V tradicionalnem načinu življenja so ženske prispevale več kot polovica vsega za preživetje. Dovoljene so bile ločitve, otroke je vzgajala celotna skupnost. Čeprav je bilo delo razdeljeno v spolu, so moški lahko vzgajali otroke in tudi ženske so šle na lov. Vendar so med kungi, predvsem moškimi, že kolonialni gospodari spodbujali delo za plačilo. S tem je moški dobil nadzor nad večino dohodka, kar je ženske postavilo v podrejen položaj. V času nastanka naše fotografije se je propad njihove kulture pospešeno nadaljeval. Predvsem zaradi vzpostavljanja naravnih rezervatov, širjenja govedoreje, kolonialnih in kasneje državnih politik zateranja ter meja novih nacionalnih držav. Na medmrežju je mogoče najti poročila, kako v današnjem času Kunge pritiskajo na oblasti in vele posestnike, da jim vrnejo zemljo in s tem oblast nad vlastnimi telesi. Vendar, kako naj človek prevzame oblast nad vlastnim telesom, če ni lastnik svoje podobe in svojega jezika? Poslušajmo odlomek iz Svetega pisma v jeziku Kung. Rabe, ki je Mem mene kri! kaga kazo a todi em sehatsa. Eo kwako wi Kaba ganeta khona a ga go manaka. Mam ho a e ko A ko ma jese o kri dama. Geha se o kri No, um, to je bil posnet, pripravljen posnetek o ljudstvu Kung. Njihovega imena sicer ne znamo izgovoriti zato rečemo kar Kung. Um, v, tej, v tem posnetku je bilo nekaj uh, spet stvari, ki smo jih vzel od druge. Eden je bil um, Muka Lab, ki je v jeziku ora, um, ki se tudi ne prebera ora, Um, uh, poslal zvočno pismo delegato Mednarodne konference fonetičnih znanosti v Gentu konec 30. let 20. stoletja zadnji del uh, ki ste ga slišali v jeziku Kung, v jeziku Ora pa je um, prevod Evangelija po Mateju um, iz internetne strani Global Recording, Recordings Network Kjer najdete zgodbe Jezusa v vseh jezikih? pa, pa um, da um, na primeru te fotografije bomo poskusili usvetljiti problematiko eklekticizma, to je trganja stvari, idej, podob, besed iz njihovega konteksta. S to metodo delovanja se pri prevzetih elementih pojavi vsebinska luknja, ki omogoča oblikovanje nove vsebine. Pričejoča fotografija namreč ne prikazuje samih kunk. Njihove tradicionalne kulture je s fotografijo nemogoče vrednostojno predstaviti, um, se ji je popolnoma tuja. Fotografija torej ne predstavlja fotografiranega, temveč določen pogled na njega. To je pogled fotografa, muzejev, zeložnikov, skratka vseh, ki to fotografijo uporabljamo. Um, tako lahko ista fotografija predstavlja različne posebine. Um, To fotografijo um, je svet spoznal prek razstave The Family of Men oziroma Človeška družina, ki je bila uh, postavljena v Muzeju uh, moderne umetnosti v New Yorku leta 1955 in je ena najbolj slavnih fotografskih razstav sploh. Um, je več kot 9 milijonov obiskovalcev, obiskala šest kontinentov, 37 držav, upisana v unesco dediščino. Na, na razstavi so bile ljudi iz različnih kultur, raz, družbenih razredov, poklicev in tako dalje, v situacijah, ki so nam pa vsem skupne. Zhodišče postavljalcev razstave je bilo, da z njo poskušajo vzgajati demokratičnega državljana, tistega, ki bo empatičen do drugega. Um, torej poskušali so ljudi pokazati enake, z razliko od, po njihovem mnenju, fašizma, ki je gradil na razlikovanju med ljudmi. Um, Druh argument za to razstavo, ki so ga avtori propagirali, je, da so poskušali iskati demokratični medij, demok demokratizirati mediji To je, torej, na centraliziranega oddajanja določenih informacij informaciji masi iz ene točke množici, em, določene ene informacije em, so predstavili nepregledno množico fotografij, nepregledno množico informacij, med katerimi gledalec lahko sam izbira. Em, tako, zdaj pa... Mogoče lahko... Am, naredimo malo pauze? Ja, naredimo e, malo naredimo še, da, podlagi poslušamo uh, ljudstvo san oziroma eno od ljudstvo iz skupine ljudstvo san. Tako je. La ta ba ta kam ga tu dia kam ga tu ga tu te la ba da na ba ta ya la re ga la ga Zdaj bomo pa nadaljevali s prispelkom o naslovni fotografiji uh, naše odaje uh, pripadovalcem ljudstva Kung San. Uh, konkretno pa nadaljevali tam, kjer je salči končal in to je, kako je bila umeščena v kontekst razstave Family of Men. Ja. Mm, ja, to fotografijo poznamo zaradi te razstave. Drugače jo ne bi poznali, da je najbrž zelo važna. Uhum. Ja, oč, očitno je pomembna, zato, ker recimo, ko sem v Google opisala v angleščini besedo storyteller, v a uh, se je na prvih 20 linkih pojavila ta fotka. Uhum. Ja znalaz, slišal sem tudi zlo, da je na strani, ode, nemal, punk benda, nekaj, se pravi, pojavlja se na čist različnih lahko, lokacijah kar je problem, obvesto, ja, ja. ja, ali pa ni, ne vem. <laughs> Veliko lidem se očitno zdi zanimiva fotka za... Mm -hmm. um, ki, hm. Hočem razišče to kot problem izpostavljali tudi, ker je bilo hovaro o sami razstavi Family of Men, ja. so te fotke iztrhane iz kontekste. Ja. Kontekst, um. Kritike je bilo ogromno na to razstavo. Zdaj mogoče lahko malo pogledamo, k, um, kako so kritizirali, no? Ja, recimo Roland Bart pardon, je rekel, da slike, ki kažejo, da se vsi rojevamo in umeramo, ne, pove, ne povejo ničesar. Ali pa Roli McKenna, kot da bi se vozila skozi na Park, je rekla. Ja, Susan Zontag, zelo znana teoretičarka, tudi z fotografije, je pa trdila, da ravno zato, ker so te fotke nagnete na ena druge, prikazujo te uh, vsakodnevne, da rečemo, ali pa najbolj banalne življenjske situacije, projevanje, prehranjevanje in smrt, tako rekoč, um, da s tem pač neutralizira razlike med uh, posameznimi ljudmi tudi kot etničnimi skupinami a, ker in razlike, ker se prav razlike, ko so rezultate na ko kaj ponovat zvodovina krvic, razlikovajna, zatirajna ravno na osnovi različnosti. Je. Ja, to razstava da je, da prikriva, čeprav so tudi proti argumenti, ki prave, ne, ampak pre, um, vsekakor pa uvajo s tem, da ponud ogromno nepregledno število, Um, informacij. Na, na razpolago uvaja to postmoderni pogled, ker ta vsa raznolikost um, izpade kot da razlik ni. Vse je različno, zato ni nič različno. Vse je isto v tem, da je različno. S tem se razlike neutralizirajo in se zgubi. Dejstvo. Um, kunge so danes um, v še slabšem položaju, kot so bile takrat fotografija, ki je in razstava, ki je z tako avtori, um, ki je hotela svet zboljšati, ne? ni pomagala neč. Ta fotografija bolj značuje njihov propad, kot pa um, rešitev. Um, ampak zdaj, mogoče pa, da ne izpademo tako um, Do vsega novega, kaj bi rekel. Um, obstajajo pa najbrž tudi primeri prevzemanja um, stvari iz drugih okoli, uh, ki so pozitivni. Ja. Ne, za primer, mogoče plakatna afera za dan mladosti leta 1987, 80, plakatna afera novega kolektivizma, ali pa um, en artefakt, ki je del medveščko, medveščkova zbirka starovercev, kjer vidimo poseg staroverca v kreščanski molitvenik. Zdaj, mogoče lahko kakšno v teh dveh stvari malo bo razložimo, kaj, um, kjer moh povedati. No, poseg molitvenik, to je bilo razstavljeno v crkem, to mogoče ljudi poznate. Um, plakatna afera za dan mladosti, Novi kolektivizem je skupina oblikovalska um, umetniškega gibanja nove sloviniše kunst, ki je na javni razpis za plakat velikega praznika Dan mladosti, to je naj, en največjih praznikov državnih, bil. Bil, ja, um, je poslala svoj predlog in s tem predlogom zmagala. Ta predlog je potem bil objavljen Uh, predloh plakata objavljen v politiki, največjem dnevnem časopisu v Jugoslaviji um, in šele tam, ko je bil plakat že objavljen kot zmagovalni, je en odbralcev ugotovil, da, da podoba na tem plakatu izvira iz nekje druge. Uh, ugotovil je, da je novi kolektivizem za svoj plakat vzel podobe, podobo iz ene nacistične slike. Vse, kar je spremenil, je spremenil uniformo in zastavo. Um, in kar kaže na to, da ko, vzam, ko se vzame nek element iz nekega okolja in se ga postavi v drugo okolje, nastane ta pomenska lukna, zaradi kateri lahko um, gradimo nove zgodbe, vedno ostane nekaj izvirnega v njej. Um, in tukaj je ostalo to, fašističnost v temo plakatu. Um, torej, novi kolektivizem je pokazal, da je Jugosloansk, ki Jugoslavija je bila vsaj glede podob, ravno tako fašistična kot Ja, če se spomnite, vse. na tistem plakatu je en zali postavni na polgoli mladenič, bjondasti, se pravi ta ideal vitalnosti, mladosti, to se je pač povezovalo tako s fašizmom, kot socialistično neko to. Ik ikono, to. ikonologijo, Krem, ali kaj. Torej, vse <laughs> okay. um, jaz bi mogoče preden zaključimo. Uh, se mi je zdelo zanimivo to, a ne, da v tistem uh, pismu, v katerega od Lomga smo slišali od ljudstva Kong San, je... Um, eden od uh, pripadnikov tega ljudstva, nas tukaj, ne, uh, nekaj znanj, na kateri je naslovil pismo, označil za zamorce. Ja, tiste, ki uh -huh. prihajajo iz druge strani morja. <laughs> ja, in mi je tudi všeč, da uh, prav, a ne, skuz, recimo ravno skozi to fotko, se ta pogled obrača in spreobrača vsakič, ko je v v novem kontekstu. In se mi zdi, da je to tudi na nek način upanja in namen te vodaje, da poskušamo z nekih novih vidikov osvetljovati že znano ali pa tudi še nikoli poslišano. Um, zdaj moramo pa počas zaključiti. Uh, ob tem bi vas povabili uh, k sodelovanju ali tako, da pišete na Primorski val in date kak predlog, kaj bi bilo fajn pokriti, pa mi ne vemo za to. Um, ja, razglednice najdete po svojih nabiralnikih ali pa knjižnica? knjižnicah barih. Um, barih, Bari. Bari, ja. <laughs> um, eh, lahko pa tudi uh, na mail se javite, konkretno ja. na mail od um, Simona hudolina Salča. Mail je simon.hodolin.salc hi at gmail.com uh, Ob tem razglednice uh, Ostane samo še v bilo poslušanje v naslednje oddaje, ki bo 23. novembra, spet ob 21. uri. Treba vsak četrti ponedeljek, Ja, v njej pa, ba je, lahko slište, e. kozmota. To <laughs> je kozmo. Ja. Ni kaos, je Z, kozmos. <laughs> Zamenit pisatelj iz <laughs> Ja, izmer pozabim nego ime. Tomaš, Tomaš Kosmač. Aha, aha. <laughs> Um, še to povejmo, da posnetke oddaje uh, lahko uh, k malu slišče, tako, bom rekla, začasno na uh, spletni strani primorskega vala, bolj trajno pa tudi na um, naši spletni strani, ki jo najdete na archive.org, uh, to vtipkate in v brez skajalnik knjihov, pišete Pisani svet in tam je naš arhivček. Hvala za poslušanje. Ja, in hvala, hvala uh, gospodu Seljaku Tehniku, da nam je pomagal izvesti oddajo v živo. Prvi Pisani svet je. brez vonja, brez okusa in brez barve. Brez barven. Pisani svet. Radijska oddaja, brez vonja, barve in okusa. Odvdaja o življenju zgodbino tistem, kar znikne med izkušnjo in besedo. Vsak četrti ponedeljek v tem letu, ob 20, na poluživo na frekvencah Primorskega vala. Od jutra do novega jutra. Primorski val.